Matta, 15-ci fəsil Onda Yerisəlimdən fariseylər və ilahiyatçılar İsa'nın yanına gəlib dedilər, Ne üçün şagirdlərin axsaqqavlardan qalan adət ənənəni pozur və çörək yedikləri zaman əllərini yumurlar? İsa cavabında onlara dedi, Və siz ne üçün öz adət ənənəniz naminə Allahın əmrini pozursunuz? Çünki Allah belə əmr etdi, ata-anana hörmət et və atasını yaxud anasını söyən adam öldürülməlidir. Siz isə deyirsiniz, kim atasına yaxud anasına məndən umduğun yardım Allaha həsl olundu desə, onda atasına hörmət etməyə bilər. Beləliklə, Siz öz adət ənənəniz naminə Allahın kəlamını heç edirsiniz. Ey iki üzlülər, Yeşaya Peyğəmbər sizin üçün nə yaxşı söyləyir. O demişdir, bu xalq dodaqları ilə mənə hörmət edir, amma qəlbləri məndən uzaqdır. Boş yerə mənə səcdə edirlər. İnsan əmrlərindən çıxardıqları təlimləri öyrədirlər. İsa cəmatı yanına çağırıb, onlara dedi, Qulaq asın və dərk edin. Ağıza daxil olan şey insanı murdar etməz, amma insanı murdar edən, ağızdan çıxan şeydir. O zaman şagirdlər gəlib ona dedilər, Bilirsən, fariseylər bu sözü eşitdikdə incidilər. Amma İsa cavab verib, dedi, Səmavi atamın əkmədiyi hər bitki kökündən qoparlacaq. Onları buraxın. Onlar körlərin kör rəhbərləridir. Əgər kör-körü aparsa, ikisi də çıxura düşər. Peter ona cavab verərək, dedi, Bu məsəli bizə izah elə. İsa dedi, Siz də hələ dərk etməmisiniz? Başa düşmürsünüz ki, ağıza girən hər şey qarına gedir və ifraz olunur, ağızdan çıxan şeylər isə ürəkdən çıxar, bunlar da insanı murdar edər. Çünki ürəkdən pis fikirlər, qatillik, zinakarlıq, cinsi əxlaqsızlıq, uğurluq, yalançı şahidlik və küfür çıxar. İnsanı murdar edən şeylər bunlardır. Yuyulmamış əllərlə yemək isə, insanı murdar etməz. İsa oradan çıxıb Sur və Sidon bölgələrinə çəkildi. Budur, kən anlı bir qadın o diyardan çıxıb, Ya Rəb, ey Davud oğlu, mənə rəhm elə, qızım ağır bir halda cinə tutulub, deyə çıxırırdı. İsa cavabında ona bir söz belə demədi. Şagirdləri yaxınlaşıb, Onu burax, çünki arxamız çıxırır, deyərək İsa'ya yalvardılar. Amma İsa cavab verib, dedi, Mən yalnız İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına göndərilmişəm. Qadın isə yaxınlaşdı və ona səcdə qılıb, dedi, Yə əvrəd, mənə imdat elə. İsa Cavab verib dedi, Uşaqların çörəyini götürüb itlərə atmaq düzgün olmaz. Qadın dedi, Haklısan, yara, amma itlər də sahiblərinin süfləsindən düşən qırıntılardan yiyir. O zaman İsa cavab verib qadına dedi, Ey qadın, imanın böyüktür, sənə istədiyin kimi olsun. Onun qızı o saatda sağaldı. İsa oradan çıxıb, Galileya gölünün sahilindən keçdi və dağın başına çıxıb orada oturdu. Onun yanına böyük bir izdiham gəldi və özləri ilə birlikdə topallar, körlər, şikəslər, lallar və daha başqa bir çoxunu gətirdilər. Onları İsa'nın ayaqları yanına qoydular Və İsa oğlara şəfa verdi. Xalq görəndə ki, lallar danışır, şikəslər sağalır, topallar yeriyir və körlər görür, heyrətləndi və İsrailin Allahını izzətləndirdi. İsa şagirdlərini yanına çağırıb dedi, Bu cəmaata yazğım gəlir, çünki üç gündür ki yanımdadılar. Və yeməyə heç nələri yoxdur Onları evlərinə ac yola salmaq istəmirəm ki Yolda taqətdən düşməsinlər Şagirdlər ona dedilər Bu çörlükdə bu qədər cəmatı doydurmaq üçün çörəyi hardan tapaq İsa onlardan soruşdu Neçə çörəyiniz var? Onlar dedilər Yetdi və biraz da kiçik balığımız var Onda İsa cəmaata əmr elədi ki, yerə otursunlar. Yəti çörəklə balıqları götürdü və şükr edərək bölüb şagirdlərə, şagirdlər də cəmaata verdi. Hamı yeyib doydu, artıq qalan hissələri yığdılar, yetti səbət doldu. Yemək yiyən adamların sayı isə qadınlar və uşaqlardan başqa 4.000 nəfər idi. İsa cəmatı buraxıb qayığa minərək Məcdəl bölgəsinə getdi.